Sampai pada malam ini Sampai pada bagian terakhir Daripada kisah yang ya, berjudul Sebab-sebab krisis Yang dialami oleh kematisah Dan di bidang terapi Kita sudah sampai Pada hal yang ke-19 Namun sudara saudara Perlu sekali Kita sudah ini adanya satu tekad dalam dada kita untuk mulai memperbaiki selang ibadah dan ubudiyah. Dalam arti lebih dahulu kita harus memperdalam tauhid agar supaya roh kita atau bergerak di dalam keadaan segar Sepenuhnya Dan tidak hidup di bawah Kesadaran Apalagi Sampai ia hidup mati Tidak segar sama sekali Sebab hal itu Yang saya maksud Ketika kesadaran roh Akan mengakibatkan Pertama-tama Hilangnya rasa takut Hilangnya rasa cinta dan bakti kepada Allah. Saudara bisa membayangkan seorang yang rasa takutnya kepada Allah hilang atau rasa cintanya kepada Allah tidak ada lagi. Atau rasa baktinya sudah tidak bisa diharapkan. Yang kedua atau akibat kedua dari hidupnya kita punya roh di bawah kesadaran tidak terasanya ibadah oleh kita. Sehingga ibadah itu tidak akan membuahkan amalan yang soleh. Orang yang tidak merasakan ibadah sholah. Artinya, fikirannya waktu sholah tidak ada, tidak hadir. Dan kalau itu sudah sampai begitu, maka sholah itu tidak bisa diharapkan untuk tanah anil fahsyat wal mungkar atau dengan bahasa kita mencegah untuk e, mencegah manusia itu berbuat segala kejahatan yang ketiga kalau roh kita tidak sepenuhnya hidup di bawah kesadaran sepenuhnya hidup di dalam kesadaran maka konsentrasi pikiran kepada Allah pikiran dan hati kita tidak sepenuhnya berkonsentrasi kepada Allah dia bercabang dan bercabang yang multi kompleks bermuka banyak sehingga kita tidak bisa uh, senang atau teliti melakukan rukun-rukun atau syarat-syarat peribadatan yang halis dengan demikian maka roh kita dan lebih menurun derajat kesadarannya akhirnya akibat-akibatnya cahsyat sekali mengenai kehidupan peribadi dan masyarakat salah satu daripada akibatnya adalah doa-doa kita tidak diterima oleh Allah dan itulah sebenarnya adil daripada Allah kalau fikiran kita tidak konsentri kepada Allah maka Allah tidak Mengindahkan permohonan-permohonan kita Itu wajar Kalau permohonan kepada sesama kita saja Tidak 100% Bersifat acuh, tak acuh Atau maju, mundur Atau tidak sempurna cara-cara syarat syaratnya Maka permohonan antara kita sama kita saja Bisa ditolak Karena yang dimuhuni Merasa seperti tidak diorangkan Betapa pula kepada Allah Anak wa ta'ala Masyarakat muslimin Contohnya Barangkali saudara sudah pernah mendengar Cerita Nabi Allah Musa Alaihissalam Waktu didatang oleh salah seorang Dari umatnya mengaku halnya Sambil berkata Ya Musa Aku mendoakan. 15 tahun aku mohon kepada Allah 15 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Dan oleh Allah. Masa 15 tahun ya Musa aku memohon-mohon. Namun tidak ada jawapan sama sekali. Dan tidak ada hasil apa-apa doa. Manakah katamu bahwa Tuhanmu ini mendengar dan mengetahui? Manakah maksud Daripada uh, kata-katamu bahawa Tuhan ini mengkabulkan doa setiap yang memohon, Musa dengan sedih hati pada malam harinya berbunajat kepada Allah Ya Tuhan Fulan tadi datang kepadaku sambil mengatakan apa-apa yang kau dengar Aku merasa malu ya Rabbi Yang mohon daripadamu 15 tahun kau tidak beri apa-apa Aku ini manusia dan hambamu yang baik ini. Kalau aku dimintai orang dua tiga malam berterus-terus tidak berhenti. Aku malu akan akan aku kasih apa yang dia minta. Betapa engkau yang memiliki segala-galanya. Mengapa engkau tidak memberikan kepada manusia itu? masyarakat muslimin. Setelah Musa berkata kepada Rabbi Tuhannya. Hambamu malu ya Allah. Apa Jawaban Allah? Allah memahayukan kepada Musa. Ya Musa, tanyakan kepada manusia itu di waktu dia memohon, kemana fikirannya? Ya Musa, dia memohon 15 tahun, tidak pernah sedetik pun dia musuh memohon. Fikirannya berada berserta kambing-kambingnya di gembala itu. Bagaimana aku akan menerima doa? Satu contoh, bahwa konsentrasi diperlukan oleh seorang manusia, dan konsentrasi itu tidak bisa terjamin kalau kita tidak penuh kesadaran. Inilah kesadaran yang dicari oleh ahli ulama dan pak ahli aulia dan ahli tasawuf kesadaran ini, dan inilah karenanya kita bertemu untuk membicarakan masalah. Kesadaran atau waktu usai pengertian tentang penghambaan menghadap khaliknya. Masyarakat muslim ini kalau mendua 15 tahun kiranya berada di kambing-kambingnya tidak diterima oleh Allah. Maka kita yang tidak punya kambing ini juga mendua pikiran tidak konsentrasi kepada Allah. Alangkah bejat dan ruginya kita semua tidak kambing, tidak harta, tidak apa, mendoa saja tidak bisa konsentrasi. Betapa ruginya manusia seperti itu, saudara-saudara. Karena itu, contoh seorang yang iman dan keyakinannya. Sudah kuat, segala-galanya itu didoak, diminta, dan dikabulkan. Malah kadang-kadang kontak. <tuh> Dan dia kalau terkena apa-apa, dia tenang. Saya konsentrasinya sudah kepada yang memberi dan mencabut, memberi, mengharuniai atau mengambil dan sebagainya. Dan dalam hal ini pun sebagai contoh, saya ingat salah seorang wali yutoh yang berangkat menjadi ulama. Tiba-tiba karena satu gegar kepala mata yang tidak melihat dua-duanya. Matanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat. Jangan tanya berapa segit murid-muridnya, jangan tanya berapakah menangisnya keluarganya, jangan tanya berapa susahnya handaikaulannya. Tetapi tahukah saudara bahwa dia sendiri itu tenang, senang, biasa tidak bergerak apa-apa pun. Manusia sekitarnya pada sedih. Dan mendoakan, juga matanya dikembalikan oleh Allah. Segera melihat lagi. Namun dia tenang sambil mendoakan. Matanya di mana zamannya? Sama salamkani hima. Walam tashlub ma'ul iman. Walam tashlub ma'ha imani bik. Wa ansi bik. Subhanaka ya Wadu. Dia bilang Allah. Engkau telah memberi aku kesempatan untuk memakai nekmatmu. Itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang kau ambil kembali. Namun kau tidak ambil bersama dia. Tidak ikut kau jebol. Aku punya iman dan aku punya kesenangan dengan engkau. Maha suci engkau wahai pengasih dan penyayang. Suara ini keluar dari hatinya. Hati sore yang kehilangan mata Alhamdulillah, saudara-saudara, kita tidak teringin mencoba mengalami kehilangan mata Itu nikmat yang besar sekali Apa artinya miliaran dolar di tangan anda kalau anda punya mata tidak melihat? Tentu tidak ada rasanya di dunia sama sekali Tidak bisa melihat anak, tidak bisa melihat wajah istri, tidak bisa melihat apa yang kita akan makan tidak sedikit itu artinya Cuba yang paling besar. Tapi buat seorang yang imannya sudah mendalam, teramul dengan badan dan jasadnya, dia mengatakan maaf suci engkau. Sudah lama engkau pinjamni itu alat. Pinjamkan itu alat kepadaku dan aku merasakan nikmat. Sekarang kau ambil dia sendiri. Tidak pakai kau ambil imanku dan rasa senangku dengan dia. syukur dia. Bedanya dengan manusia yang tidak konsentrasi atau tidak mendalam ubudiyahnya Kena sakit saja sudah mantang manting mencari dokter dan ngersuloh kepada semua orang yang datang dia Asambat Wah oh, saya sakit ini, saya sakit ini, tadinya begini saya sehat, tadinya sekarang sakit Seakan-akan dia tidak kenal kepada yang memberi sakit itu dan dia tidak ingat kepada yang akan memberi dia pula sembuh pada satu waktu Yang sudah kadung diwatulkan kepada semua orang. Sebenarnya itu suatu yang meleset di dalam tawah ini. Nah, Syaira Muslim untuk sampai ke situ, sebenarnya kita bukan mustahil kita bisa begitu. Asal kita rajin. Seperti mana saya katakan tadi. Asal sesudah seri terakhir ini, kita sudah ada tekad untuk memurnikan iman itu kalau murni murni pula ubudiya Penghambaan kita kepada Allah ini harus murni jangan menghambakan diri kepada Allah lalu juga menghambakan diri kepada awal nafsu menghambakan diri kepada istri atau menghambakan diri kepada suami dalam arti kata dituruti di apa yang dia mau tanpa resyarfer sehingga disuruh kepada mahasiat pun juga kita ikut ini pengembaan sudah bercabang Demikian juga yang menyangkut soal-soal perasaan Kita mesti melatih diri supaya ibadah itu kita rasakan Tidak kita lakukan Dengan ritus-ritus kosong Tidak kerangka Tok Tetapi pakai roh Baru nanti hidup Dan kalau toat itu hidup di tengah badan dan roh tidak. Kalau itu tohat kita rasakan Dan kita sadari Maka Cukuplah nikmat Bagi kita di dunia ini Masyurah ini Sekarang kali kita mulai membaca Hal ini yang ke-19 Doa Waktu siang dan malam Sejak ia mulai buka mata Hingga ia tidur lagi Doa itu adalah mengingatkan si Muslim kepada Tuhan yang tidak terkecuali doa-doa di waktu mendekati istri dan mimpi-mimpi yang tidak baik. Saudara saudara salah satu daripada musabah wujudnya konsentrasi dan kesadaran kalau kita mengamalkan doa-doa yang dirucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya lebih banyak untuk kita Bukan untuk diri beliau Sebab beliau manusia yang sudah diampuni dosanya Manusia terbaik Manusia paling takwa Sebenarnya itu semuanya untuk umatnya inilah Bahwa, Supaya kita mengamalkan doa-doa itu Dan bukan kebetulan Kalau Rasulullah SAW Menentukan doa-doa kita Sebagaimana yang saya sering sebutkan Sejak kita melek Sejak kita celek Sampai kita tidur kembali itu tiap gerak ada doanya. Dan ada hadis yang fahim. Orang yang warak, dia mempunyai notas. Notas itu ditulis doa-doa kalau dia belum hafal. Jadi dia tidak tunggu pulang ke rumah membuka hadis, buku-buku hadis. Sudah dikumpulkan hadis-hadis ini. Kalau baru tidur, doanya ini. Kalau akan tidur, doanya ini. Kalau melihat atas waktu bangun tidur, mau menuju ke kamar mandi, dia baca ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, persis. Inna biuhalka sama awadhi wa lardhu wahtila billayli wa nahar. Itu semuanya dibaca sampai akhir ayat-ayat itu. Kemudian masuk ke kamar mandi, doanya. Kemudian wudhu, doa-doa Kemudian keluar dari kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi. Kemudian doa habisulu. Bersyukur Allah ilaa Allah di akhir. Allah menjalani minat tabib, menjalani minat Dan pula ada janji di dalam detik-detik itu kalau kita selitkan doa-doa untuk diri sendiri, maka itu saat-saat dikatakan saat dijabat. Saat-saat yang umumnya doa tidak diterima oleh Allah. Konsentrasi perlu. Malang Al-Ghazali mengatakan bukan konsentrasi top tetapi konsentrasi dan yakin bahawa Tuhan mendengar dan akan menerima dan menjawab dan mengabulkan doa. Sebab dasarnya Imam Ghazali adalah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam yang memuji yang, ber, yang bermaksud ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Maksudnya dalam keadaan yakin bahawa doa kamu akan diterima pada Allah. habis wudu. Kemudian tidak usah kita lupakan doa hal itu sampai di sini saya sebut waktu mendekati istri. Biasanya makhluk dia mengomong lupa. Yang tidak konsentrasi kepada Allah lupa, yang tidak menyebut nama Allah. Sudah siapa sudah pernah mengatakan sudah dikatakan oleh Allah wa jare, "Campurilah mereka itu dalam makan dan anak-anaknya, anak turunannya." Jadi kalau ada orang Muslim makan tidak pakai bismillahirrahmanirrahim Rahman, itu disadar, gizinya oleh setan, diambil vitamin vitaminnya oleh setan. Begitu juga kalau dia kumpul dengan istrinya. Nah, orang Muslim ini, kalau mimpi, ada orang kalau mimpi yang menakutkan, misalnya mimpi diterkam singa. Atau mimpi dipukul orang atau apa Kan Rasulullah SAW mengajarkan Tidak payah-payah Rasulullah SAW mengajarkan dan berjanji Bahawa mimpi itu tidak mempunyai akibat apa-apa Apa ya Rasulullah Pertama, kamu detik itu kalau kamu jaga Itu kamu noleh sebelah kiri. Di waktu malam itu kamu noleh Kamu mengatakan A'udhu millahi kamu tiup tanpa luka tiga kali. Wa imdha la jaburo nyumpi yang tadi kita dikuatkan tadi sudah tidak berbahaya, sudah dimatikan. Seperti bom sudah diambil sumbunya dikasi yang mematikan tidak tidak menyala lagi. Yang kedua tidak diberitahu kepada orang. Kalau mimpi yang tidak baik, jangan diberitahu kepada sesamamu. Ini ajaran ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu maksudnya kembali kepada Roh, menguatkan Roh dan mengumpulkan tenaga-tenaga yang menjadikan ini Roh semakin sehat. Dan kalau Roh semakin sehat, sudah jelas badan pun ikut sehat, fikiran pun ikut sehat alhasil normal jadi jangan dilepaskan ikut doa-doa saya kira saudara-saudara pun sudah pernah membaca kumpulan-kumpulan doa yang banyak saudara ketemukan di toko-toko buku betul saudara kalau belum boleh cari kumpulan-kumpulan doa dan tanya yang mana yang lebih lengkap Sebab so, doa-doa Rasulullah SWT itu lengkap Saudara minta berapa ribu doa Tapi saudara harus muababak Harus jalankan Tiap pagi misalnya Habis salat subuh La ilaha in Lahu la syarika Lahu al-mulku wa lahu al-ham Yuhi wa yumin ala kulis syair khadir Sepuluh kali Kemudian Allah ma'ajir Minan nar Tujuh kali Kemudian Allah ma'antas salam. Kemudian Allah ma'inni ala adikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini hadis-hadisnya boleh dikatakan hasanan sahih. Kemudian subhanallah, subhanallah tiga pertiga kan. Ini saudara mesti telatang menjalani ini. Sebab ini jamunya roh. Jadi saudara tidak boleh malas. Jangan seperti mana biasanya kita sekarang kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh terus angkat kaki pergi. Tidak sempurna. Atau itu maksudnya kekurangan-kekurangan di waktu sholat tadi ditutup oleh konsentrasi kedua. Jadi konsentrasi di dalam dan konsentrasi di luar sholat. Ini juga merupakan alat penguat roh. Atau jamu yang menyehatkan roh Beli buku itu Dan saudara nanti ini berdoa untuk uh, sesudah makan Doa sebelum makan Doa bawa tu pakai baju baru Ada doanya Sebab so, baju baru ini menyebabkan manusia bisa lupa kepada Allah Bisa melemahkan roh dan ada khair, ada syar, ada baju yang maksudnya tidak baik. Allahumma antaka sautani, itu semuanya dibaca doa. Allahumma adliyu akhli, adliyu akhliq izi ila akhiril hadji. Ini kita baca semuanya. Yang kedua, tiap pekerjaan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menyebabkan kita terus konsentrasi, tidak ada kelupaan, tidak ada... Tidak ada absen dalam mengingat kepada Allah SWT Dan tidak ada salahnya sama sekali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kalau mau duduk Bismillahirrahmanirrahim Mau minum Bismillahirrahmanirrahim Mau makan Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Sehingga tiap gerak Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ini yang dimaksud dengan Al-Niaga 20 Dimulai setiap pekerjaan Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Mau naik mobil, bismillahirrahmanirrahim Malah naik kendaraan ada lagi, tambah-tambahannya Mulai naik, sudah mapan duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Subhanallahzi sahara lana hala wa maakunna alamu muhrinin Wa inna ila rabbina lamu qalibudi Bismillahirrahmanirrahim Kemudian ditambah lagi Wama maakadarudwaha haqqa tajrih Allahumma ya ampun, Allah tuh ya orang kiamat, wahsama wah tu Ini semua mengingatkan kita kalau kita ni hamba yang baik. Kita tidak bisa menyamai kalau umpamanya Allah tidak dengan rahmat dan belas kasihnya tidak menakdirkan kendaraan seperti yang kita naiki sekarang ini. Kau misalnya, apa bisa kita lari sekencang -se kau? Adakah manusia jago lari di dunia bisa menyamai larinya kau misalnya? Jelas tidak ada. Karena itu kita bilang, Wama kunna lahu mukhrini, Ya'ni mutiqi. Lahu kita Coba tidak diadakan ini, Kita tidak kuat. Seperti kekuatan makhluk, Atau uh, kendaraan, Ditentukan ini. Itu mengingat. Itu artinya kita sedar. Ada orang naik Mobil, lupa. Tidak bicara, tidak baca apa-apa. Itu rohnya mulai, seperti mau ngantuk, meliap. Jadi tidak sedap. Terus kasih sama dia makanannya. Supaya dia terus ingat. Dan kebetulan itu semua ada doanya. Coba tidak ada, saudara tidak boleh mengarang doa sendiri. Kecuali doa-doa pribadi. Tetapi ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilupakan dalam segala-galanya. Yang ke-21. Mengingat selalu tujuan penciptaannya yaitu ibadah Dan khilafat di bumi Allah Ini selalu harus kita ingat Soalnya kita lupa Bahawa tujuan diciptakannya kita ini adalah ibadah Maka kita bisa memakai roko Ini untuk maksiat Atau absen Tidak maksiat tetapi juga tidak ibadah dalam keadaan nganggur, ngobrol, duduk Seperti mana orang-orang yang Laka laka laka untuk akhirat orang-orang yang sudah e, Tidak ada bagiannya di akhirat Sebab Dia tidak selalu ingat bahawa Tujuan ciptaanmu ini untuk ibadah Tujuan ciptaanku ini untuk ibadah Kenapa saya sampai sekarang tidak mempeng ibadah Kenapa saya lebih mempeng Soal-soal dunia ujian. Itu kalau ada self kritik, kalau ada kritik dari dalam begitu, terus nanti itu roh kulina biasa diatur ke arah yang memang ditentukan dia ke situ, yaitu ibadah. Maka baiklah jalannya stabil dan normal pergerakannya. Sebab, memang dia ke situ khususnya. Masyarakat muslimin. Dan setelah kehidupan ini, akan ada pertemuan dengan Allah. Dengan kesudahan syurga atau neraka. Itu selalu harus kita ingat. Ciptaanku untuk ibadah dan untuk memakmurkan bumi. Kenapa saya sekarang berada di dalam satu posisi yang sifatku merusak bumi Allah merusak kehidupan makhluk-makhluk Allah menyambutkan rezeki manusia karena saya kenapa itu? itu harus kita terus Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati insyaallah kita akan menjadi sedar dan bahkan bisa selamat daripada penyakit lupa tadi jadi dua yang harus kita ingat untuk apa kita diciptakan Jawabannya, ibadat dan khilafah. Apakah sempurna ibadat? Belum sempurna. Khilafah. Apakah sempurna khilafah? Belum sempurna. Dan khilafah ini tidak mesti menjadi presiden suatu negara. Di rumah tangga pun, juga ada khilafah. Ada sesuatu usaha yang mesti kita ciptakan buat memperbagus keluarga dan memperindah kelakuan sekeluarga dan mengamankan mengayahkan keluarga itu itu khilafah. Yang kedua, tayangkan terus bahwa sesudah ini adalah kehidupan. dan akan ada lagi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berrezeki sudah atau salat. Itu kalau selalu kita fikirkan, kalau kita selalu kita jemukkan dalam hati, maka hati itu akan tertarik untuk berhati-hati. Kalau saudara kunyah rukun-rukun iman, maka saudara akan temukan suatu kesempatan besar buat si muslim. Tidak dimiliki oleh umat yang lain. Rukun iman itu ditekankan masalah Allah dan hari kiamat. Akhir, Allah Wajah Melakhir. Al Kalau kita percaya bahawa kita ini nanti akan kembali hidup ke alam berikut ini dengan segala konsekuensinya, Bahkan kita nanti akan dibawa imma ke surga atau ke neraka, maka kita tidak mungkin hidup sembrono, kita tidak mungkin nyempak nyandung dalam hidup ini. Kita mesti hati-hati. Yang langkah kita letakkan pada satu tempat di mana kita selamat. Tidak ada lobangnya, tidak ada durinya. Dan tidak akan ada hewan-hewan serangga yang menggigit kaki kita. Begitu dikirakan langkah seorang mukmin di dunia. Begitu dibayangkan sepak terjangnya seorang muslim di dunia. Karena itu ada rukun iman. Manfaatnya besar itu rukun iman. Di mana orang yang rukun imannya meresap lalu dia menangis kalau kehilangan apa-apa. Atau dia gila kalau kehilangan duit. Tidak mungkin dia berubah akal kalau kehilangan sesuatu yang dia sayang. Sebab dia tahu semua ini di tangan Allah. Dia berkewajiban menjaga. Sekarang saya sudah jaga. Hilang juga. Mau bilang apa? Kembali kita kepada Allah. Ya Allah. Gantilah kesayangan saya ini dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu Nabi menoak. Orang misalnya kehilangan sandal di masjid, dia sudah montang-manting seperti kehilangan Dia baca saja Inna Lillah Wa Inna Ilai Rajeul. Allah maha fi ni. Di musibah itu, apa ni kehilangan mereka? Abis, dia yakin. Nah, oh, ini sudah masa pinjaman sandal selesai sampai di situ. Pulanglah, meninggal. Ia mengatakan inna lillah wa inna ilahi raja'u Allah mahajar ni fi di musibat di ramdi ni Masa ni'mat Bercanda Bersenang-senang dengan anak Sampai di situ kata Allah Sekarang aku akan ambil kembali pinjamahku ini Kita tidak bisa meneris Kita tidak boleh marah Kita tidak boleh budi <tuh> Kalau kita tidak tidak boleh mentang-menting Kalau kita mentang-menting pun itu Anak tidak akan hidup kembali kita yang rugi. Dan di situ orang bisa membawa ukuran apakah rukun imannya sudah mendalam atau belum. Kalau masih kena shock dengan satu masalah kecil, maka dia ini rukun imannya masih belum manggot di tempatnya. Yang lebih lucu dari segala lelucon di dunia adalah seorang kehilangan pacar. Dia terus membunuh diri. kejudul saya kemungkinan itu judul akan membawa berantakan hidupmu di dunia dan akhirat begitu seorang berbaik sangka kepada Allah yang menjauhkan itu gadis daripadanya atau menjauhkan itu jejak daripada itu si gadis tidak si gadis selalu meletakkan badannya di ril yang sepul. menghabiskan nyawanya menutup usianya ini orang harus dikasihani tidak sakit akanya kita di rukun imannya kurang. Dia kira dunia sudah habis karena itu. Jadi masalah rukun iman masalah yang mengantapkan kandangnya seorang Muslim. Karena itu kita tidak diterima sebagai Muslim kalau tidak rukun iman kita pegang satu tidak boleh kurang tidak boleh tawa-tawa. Ini prinsip. Kalau semua sudah diimani. waktu, haji, puasa, zakat, semua sudah lengkap. Ashadu ala ilaha illallah, ashadu ala muhammadan rasulullah. Tetapi, dia tidak percaya kepada hari akhirat. Sudah, puyari semua itu. Tak ada hati. Tapi orang tak bisa jistir. Orang yang tidak percaya bahawa dia akan dibangkitkan kembali. Dia tidak akan hati-hati dalam tindak tanduknya. Betul-betul dia akan mengatakan pada dirinya, mompo mompo aku masih hidup, mompo mompo kalau dia berkuasa misalnya dia bilang mompo mompo aku masih berkuasa. Nanti aku di UBDK atau di pensiun aku tidak dapat lagi kesempatan dia kerop. Dia dah ingat bahwa ini nisma yang dia menumpuk bahan bakar buat dia di akhirat. Bukan soal Muslim, jangankan menumpuk. Yang sudah ini saja diingat-ingat apakah ada masih kurang untuk orang punya dikembalikan. Saya dia tidak mau menopok walaupun e, 5-6 biji kayu bakar di akhirat untuk dirinya. Apalagi menopok gunung dari kayu bakar di akhirat. Itulah kira-kira misalnya. Yang kedua punuh dua. Pertanggungan jawabnya dihadapan Allah adalah perorangan. Ini mesti kita ingat. Oh, nanti saya akan memikul tanggung jawab perbuatan saya ini. Satu lawan satu dengan Allah. Tidak ada pembela. dan Tidak diperlukan pembela. Dan itu pembela pun tidak akan muncul karena tidak akan ada pembela yang berani berhadapan dengan Allah untuk membela ke orang manapakluk. Sama-sama makluk. Di hadapan Allah Maha Faliq. Yang sudah dijelaskan dalam bacaan tiap menit kita sholat. Maha kuasa pada hari balasan. Siapa yang berani berhadapan dengan Allah? Masing-masing itu -masing nangis sendiri. Amal khatir dia sudah bilang, Ya laychani kuntutu roba. Sedapat-dapatnya dulu aku jadi tanah saja. Sakit takutnya dia. Jadi siapa yang akan membawa? Tidak ada kebela. Dosa-dosa kita, kita pikul sendiri. Kita bertanggung jawab sendiri. Lalu orang bertanya, Apakah ada dosa yang bisa dilupakan oleh Allah? Tidak ada. Semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Tidak satu gerak yang kita lakukan yang tidak tercatat. Bukannya kita yang merupakan makhluk yang paling utama dan pertama di bola bumi ini. Itu daunnya, daun-daun tanaman yang pokok-pokok yang rindang itu, daunnya jatuh. Itu Allah SWT mencadar dan mengetahui. Tidak ada warak atas waktu illa wa'alamu Allah. Tidak ada semut hitam yang berjalan di malam yang gelap dan di atas batu yang gelegang hitamnya. Mereka Allah mengetahui itu semua. Dan mengetahui akan ke mana? Dan menentukan rizkinah yang dikejar oleh semua itu. Bagaimana pula kita? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang atau dia Allah. Yang pikirannya dalam tidak tidak ada kesadaran. Dia tidak merasakan ini. Tidak merasakan lezatnya hidup. Karena dia tidak merasakan ini. Dia tidak tahu bahawa dia diawasi. Dan tidak tahu bahawa dia akan digiring. Pada satu saat digiring. Untuk satu tempat yang dia tidak bisa kembali dan di sini pun kan dia tidak bisa pergi ke lain dia tidak bisa hidup di satu planet lepas daripada periksa dan ketahuan Allah dan inilah paedah daripun iman lalu orang bertanya, dari mana kita dicapai, mana itu makhluk yang galkal pikiran yang menanyakan begitu di dunia ini sekarang pun orang sudah bisa menyadap pembicaraan orang yang rapatnya umpamanya di sana, rapat di sana kita sadap suaranya orang yang rapat itu di sini, dan kita ketahui semua. Ini yang kejadian peristiwa waktu di Amerika, menyadap suara-suara lawan waktu kampanye pemilu, pihak lawan berbicara dalam rapat disadap oleh pihak. Ya. Kalau ini di dunia, apalagi di Allah SWT Apa kerjanya ratus-ratus miliar-miliar bintang di atas kita ini? Apa semua itu melanggu? Kemungkinan satu seperti cahaya tur lekti yang melampingi bola bumi sebagai satu titik kecil di kontrol dengan satu cahaya ekstral Sampai menerobos dalam-dalamnya tanah ini. Cacing-cacing pun -cacing dipotong di situ. Kenapa tidak? Manusia sekarang sudah bisa mengambil satu foto di malam yang gelap. Matanya tidak terlihat, satu foto di, di tekan gelapnya. Tanpa ada lampu, tanpa ada apa. Dia sudah mengambil foto yang di atapannya. Itu memakai cahaya inframerah. ada ultra violet, ada infra, merah Kami bisa kelihatan. Sebagaimana saya katakan dalam pekan yang lalu, bahwa burung hantu atau tareh itu kalau melihat cendil kecil lewat di bawah, dia melihat itu cendil menyalakan sesuatu seperti ada cahaya merah. Itu terus dia ambil saja sebentar dia itu. Matanya kelihatan padahal gelap. Saudara pernah melihat, Pak Saudara, mata Saudara tidak diberi itu oleh Allah Tuhan. Kalau bintang sudah bekerja begitu, maka kita punya pekerjaan semuanya dicatat, sudah di, di sudah dipotong semua ini. Tinggal apa? Tinggal suara. Suaranya di take. Sekarang ini, ilmu Pengetahuan mengatakan di bidang suara, bahwa kita kalau bicara begini, ini, frekuensinya muter terus ke atas dan tidak habis, muter terus di satu ruangan udara di, di bawah atmosfer suaranya Nabi Allah Allah pun sudah bisa dengar kalau ada alat-alat untuk mengambil tempoh yang lama jangan, jangan jangan putus asa mungkin dalam 10 tahun lagi orang sudah bisa menyadap suara-suara yang ada di atas atasnya suaranya Nabi Muhammad, suaranya Isa Al-Masih yang dikatakan dia mengaku dirinya Tuhan tidak pernah mengasih akan ada tidak ada barang yang hilang di sini Tetap. turun Berlapis-lapis ini atmosfer dari bawah atmosfer ini dari itu melawan kita. Karena itu Allah berfirman, Ta'ala Jabul. Akan kemana kamu, hana anak hajar? Akan lari ke yang mana lagi? Kalau hendak kamu ke bulan dan kembali lagi, kalau mau hidup ke bulan tak bisa. Mena tidak saya tidak disiapkan oleh Allah. Kita punya tempat di situ. Jadi. Uh, Pertanggungan jawab adalah pribadi Tidak ada yang memikul dosanya Jadi saya punya dosa tidak akan ditukung oleh saudara dan salah satu orang dari saudara Dan dosa saudara pun tidak akan saya tegur Ini harus dijelaskan kepada siapa pun untuk meresapkan imannya Untuk mempertebal rasa tanggung jawabnya Dan harus segala yang dilakukan Ya mesti saja manusia bisa saja lupa Lalu dia berbuat salah Tetapi lantas dia ingat Karena ini semua dia ingat bahwa akan ada masa pembersihan Dan disitulah dia harus menyuci dosa-dosa Artinya total Setelah itu, suara kita Perbuatan kita itu nanti diberikan oleh Allah SWT dalam satu kitab Buku besar Diserahkan tiap kepala dipanggil dengan namanya dan diserahkan. Ekro kita ya, Ini ayat. Ekro kita ya, dat. Kepala yawma alaika hasiba. Betullah kitabmu dan cepatlah kira-kira engkau memperhitungkan dirimu sendiri. Kira-kira apa yang kita lihat? Yang suara kita ada tepnya di sini. Lalu betul kita, kita lihat. Jangan purlok kamu merobos sampai ke dalam tanah 50 kilo ini untuk itu semua kita harus hapus dari sekarang, yang bakal menjadi noda, yang menjadi menyalahkan, akan disalahkan kita kita hapus di sini artinya kita taubat, jadi kita ini berarti kita masih bisa mengerjakan salah bahkan ini dosa tetapi langkah kita taubat yang ada 23 yang Pembukaan jalan di hadapan si Muslim oleh Allah Supaya dapat memperhitungkan kesalahan-kesalahannya sendiri Lalu, mertaubah Setelah ilang, ia menyelesai menyesalinya Dan tidak kembali melakukan dosa itu lagi Inilah yang dimaksud Juga ada hubungannya dengan Alinia di 22 24 Ini adalah kekurangannya jadi, mesti dibaca begini. Si muslim harus selalu mengingat rendahnya dunia dan mulianya akhirat. Jadi, muslim ini harus selalu mempunyai ancar-ancar pengertian bahwa dunia ini rendah. Nilainya pun kecil, tidak ada adanya. Karena itu, tidak semua kita punya otak, kita punya hati, kita punya pikiran, kita fokuskan untuk dunia saja. Karena nilainya jauh lebih rendah di bawah akhirat jadi apa yang akan kita hadapi di akhirat jauh lebih penting, lebih mahal lebih kekal, lebih langgeng daripada dunia ini karenanya kita tidak dibolehkan konsentrasi semua gerak fikiran kita roh kita ke dunia ini saja jadi dunia mesti kita pakai atau kita cari sekadar untuk menjadikan kita eh, menyampaikan kita ke akhirat dengan selamat Jadi kalau kita tahu bahawa sedekah yang dirahasiakan itu menutup kemarahan Allah Mengampuni dosa Maka kita harus berusaha dengan dunia yang kita cari Kita sedekahkan secara tersembunyi Sekarang dosa-dosa kita diapur Akhirnya segera-segera sampailah kita kepada kesimpulannya A. Hati seorang muslim harus selalu sadar jadi hati kita tidak boleh tidur, tidak boleh tidak boleh hidup dibawa kesadaran. B. Kewajiban-kewajibannya dilakukan dengan pengertian dan perasaan. Ada orang melakukan kewajibannya tidak dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan tidak berasa. Kalau tidak dipikirkan tidak akan mendapat ganjaran seperti se, sebaik-baiknya. Jadi kita harus mengerjakan tawa'at dengan konsentrasi fikiran. Siapa yang kita ta'ati. Kita hadap ibadah ini kepada siapa. Itu harus. Konsentrasi. Dan perasaan. Jadi rukun iman ini untuk menyadarkan fikiran kita. Dan rukun Islam untuk menggugah perasaan. Jadi... Fikir dan rasa itu harus dibarengkan untuk mengumpayai roh dan jasad. Sekali lagi saya ulangi. Fikiran dan perasaan harus dikombinai untuk mengumpayai roh dan jasad ini. C. Tidak ada harapan agama, ada harapan agama Islam akan kembali sebagai pimpin, pemimpin. Dan berpengaruh sebelum ia hidup Di hati pemeluk-pemeluknya Orang mengingat supaya agama Islam ini tersebar, Supaya agama Islam ini dipakai sebagai syariat Oleh negara dan hukum negara Tetapi saudara-saudara Sayang Itu Islam dan syariat Islam itu belum hidup Di dalam dada dan hati pemeluknya Bagaimana memang dia bisa hidup di negara juga Betul saudara, -saudara? Kalau ramai Islam ini belum hidup di dada kita sendiri, belum bersemayam di, di di rongga dada kita, bagaimana dia akan bersemayam di takhta dan kerajaan dan atau negara kita? Tak mungkin. Jadi hiduplah Islam itu di dada mu, wahai muslim. Nanti dia akan hidup dan timbul sembilinya dengan di dalam negaramu D. Lapangan pendidikan paling penting lapangan di muka umat Islam yang harus dijarak untuk mewujudkan ini semua kita cuma ada satu jalan yaitu pendidikan laman pendidikan ini harus kita intensifkan kalau pendidikan kita sekarang ini masih pendidikan barat metode-metodenya harus masih barat sistematikanya masih barat ya kita akan menciptakan herasi barat di sini berwajah Indonesia berbendera Republik Indonesia tetapi orang-orang ini berpikiran Barat, berperasaan Barat dan seterusnya. Jadi sistem pemerintahan kita lupa, program yang kita kerjakan sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan oleh Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita beri di anak supaya pikirannya tetap? Supaya dia hati-hati dalam tindak tanduknya, supaya dia itu menjadi anak yang tidak bohong, jujur, sabar dan sebagainya. Itu mesti didikannya didikannya seorang. Dan paling salahnya kesalahan yang kita lakukan, kalau kita melemparkan anak kita ini dari jendela atau pintu suatu sekolah yang tidak menjadi ajam. Tidak ada kesalahan yang akan kita lakukan lebih daripada ini. Tidak ada dosa yang kita lakukan lebih daripada ini. So, sekarang tidak ada jaminan bahawa ideologi mu kami jamin itu benar. Cuma ini hak asasi manusia di dunia ini tidak dijamin. Ayo cebor-cebolan iman. Ini hidup sudah terlalu rakus kepada peluru. Kalau orang yang beriman, harus dirongrong imannya sampai dia menjadi mortal. Ini asasinya komus ini tidak diindahkan. Lalu kita sembrono menaruh anak kita melalui cendela satu sekolah, atau melalui pintunya yang kita tahu bahwa sekolah ini tidak mendidih agama. Bahkan meroklam agamanya ini anak. Agamanya ini, Islamnya, terang-terangan saja. Paling besarnya kesalahan yang dilakukan oleh seorang Abba. Dan paling menjegal dia di hari kiamat ini perbuatan. Saya ini anak kalau sampai besar menjadi jauh Di hadapan Allah akan mengatakan, Ya Rabbi. Jangan gunung kau syarat saya ke jahatmu. Ada dua manusia yang bertanggung jawab tentang saya menjadi begini. ini Ayah Bundaku. Yang menurut saya masuk sekolah A atau B. Yang saya dididik begini, begini, begini. Akhirnya saya mengatakan, saya sekarang yakin bahawa engkau tidak ada. Aku tidak tahu bahawa engkau ada. Kalau orang ini memasukkan saya ke dalam satu ruangan sekolah yang mengatakan bahawa engkau tidak ada. Yang ini sekolahnya orang kot. Orang ateis. Inilah sebabnya. Sehingga nama anak, anak sekarang menjadi ateis, komunis, yahudis, salibis karena orang tuanya terpengaruh. Itu lah entah sekolah, ucik api. Itu lah risik. Itu yang bersih yang dan sebagainya, dan sebagainya. Lewatnya, kulit yang diperhatikan. Tidak isi. Ati yang dianggapnya murah. Sehingga anak ini, Mustaqbalnya, future dan hari depannya di direskir begitu rupa, dihancurkan, dispikulasi. Akhirnya muncul ini anak, sebagai dokter tetapi tidak bertuah. Ilmu yang sedikit itu kalau membawa pasien banyak dalam prakteknya. Dia yang mengandangi duitnya, ayahnya dikuburan dan menerimai isatnya ini. Wa khil a'akirati ada akhirat lagi-lagi. Ya anak yang oleh sudah akan masuk surga Kata beberapa hadis. Ada beberapa orang dari umatku Sudah diambang pintu surga Sudah dibuka dan masuk Terdengar suara Nanti dua orang itu tariklah ke belakang Dialah lagi ada perhitungan dengan kami Dengan saya Siapa suara siapa ini Malah itu semua Padahal memberi kabar Eh ini suara anakmu Yang sudah masuk perangkat kalau harus kembali sebentar untuk memperhitungkan. Rupanya masalahnya masalah vital. Masalah yang maha penting yaitu masalah agamanya yang luput. Karena si ayah ini. Maka si ayahnya ini adanya guru. Dari pintu surga dia kembali diseret terus masuk ke lembahnya merata. Bukan di pintu merata, di lembahnya merata. Sebab inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Semua mauludum diulayu atas fitrah. Setiap manusia dilahirkan, maka dia dilahirkan atas dasar fitrah. Kebersihan, keputihan berarti -tidak. tidak ada kelirah apa-apa putih. Namun kedua ayahnya nanti yang menjadikan dia majusi, kedua ayahnya pula yang menjadikan dia nasrani, kristen, atau kedua ayahnya yang menjadikan dia Yahudi. Ini anak mestinya fitrah. Mahasirah muslimin, jadi hidupkanlah Islam di dadamu Dan di dadam generasi-generasi yang kau lahirkan Baru nanti Islam akan hidup di negara mu Mahasirah muslimin, lapangan pendidikan Paling utamanya, paling pentingnya lapangan di muka umat Islam Yang harus digarap sekarang Jadi kita tidak usah garap ekonomi itu pendidikan dulu. Ya tetapi pendidikan kan berlukan ekonomi. Betul. Tetapi ala kabarnya ekonomi kita cari. Tetapi harus sepenuhnya pendidikan kita upaya. Sekarang kalau kita katakan buka sekolah-sekolah taman kanak-kanak buat umat Islam. Mana bangun-bangunannya? Dari mana biayanya? Mendiri kelanggar saja satu tahun belum habis. Kita tahu surau-surau yang ada kita pakai buat taman kanak-kanak. Tidak ada yang mengharapkan bahwa masjid atau langgar atau apa yang tidak dipakai jam tujuh sampai jam sembilan atau jam sepuluh. Itu kita pakai dengan kanak-kanak kamu seluruh. Dan sedapat mungkin gratis jangan diminta apa-apa itu kamu seluruh. Itulah salah satu dari sebab kenapa umat Islam tidak bisa memanfaatkan tempat-tempat yang mereka sudah disiapkan oleh Allah. Ini umat lain tidak mungkin. kalau umat Islam. Masjidnya, surau, langgar, musala, musala musyallah Bertumbuhan seperti cendawan sebutnya Tetapi kadang-kadang kita melihat masjid besar Yang salat di situ satu sok, bohong Atau dua sok, bohong Lima sok menurut Kita mesti cekat manusia-manusia yang kita lakukan ini Menjadi calon penghujung masjid Dan calon jamaat tetap di masjid atau di langgar sampai langgar-langgarin kita ini penuh dengan musalli walaupun begitu saudara-saudara kita tidak bisa putus asa saya yakin bahawa kesadaran umat Muhammad SAW dia bertambah kesadaran mereka dia pasti bisa diharapkan dan umat yang bertarik kepada Islam lebih banyak dari yang keluar pasti, jangan ragu tinggal kita menggarap menyempurnakan yang ada ini Diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita. Anak-anak kita. Allah berfirman, A'udhu Billahi bin al-Syehwan al-Wazim Ya ayuhalladzina aman ustajibu lillahi wal rasul Iza da'atum limayahiku Hei orang-orang yang beriman, Perubah Seruan Allah dan Seruan Rasulullah Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu Surat al anfal 24 Semoga Allah selalu memberi taufik kepada kita Dan memenuhi hati kita dengan takut Atau yang dikatakan dalam bahasa Islam Al-Khafsya Lalu ila az-zikir Lawannya ablak Lawannya lupa dan tidak sadar. Memberi kepada kita syukur, lawan yang dan memberi kepada kita cinta kepada Allah. Wal Kalau kita keparingan empat perkara ini, maka kita merupakan umat yang akan menjadi umat yang jaya, tinggi, dan besar, dan mulia. Tadulu kawlihala wa astagfirullahaladzim liwalakum falisahil al-muslimin, al-muslimat, al-mukminin, al al-mukminat. Al Mestawfiruhu Lidam Innahu Walwabuhu Rahim pertanyaan? Tidak ada Pertanyaan tidak ada Mereka kita bersama-sama membaca doa Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah Ya Raktanah الله لا عواريه لا عواريه او ترني هذه يا الله فينا ولا ترني عواريه لا يا الذين او كن لي غطا او Amida, Biyama, Avalokiteshvara, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, kita pada malam ini sampai pada bab terakhir daripada naskah yang berjudul sebab-sebab krisis yang dialami oleh umat Islam. Dan di bidang terapi, kita sudah sampai pada alinea yang ke-19. Namun saudara-saudara, perlu sekali sesudah ini Adanya suatu tekan Dalam dada kita Untuk mulai memperbaiki Setelan ibadah Dan umudian Dalam arti Lebih dahulu kita harus memperdalam Tawhi Agar supaya Roh kita hidup atau bergerak di dalam keadaan sedar sepenuhnya dan tidak hidup di bawah kesadaran, apalagi sampai ia hidup mati tidak sedar sama sekali. Sebab hal itu yang saya maksud ketiada sadaran roh akan mengakibatkan pertama-tama hilangnya rasa takut, hilangnya rasa cinta